Войната в Украина, няколко истории по-късно, не няколко години, защото е само една, но изглежда като няколко, а няколко истории по-късно. С това интересно заглавие ще бъде представен утре последният филм на журналиста Александър Марков. С този филм БНТ ще отбележи годишнината от войната на Русия срещу Украина в поредицата за актуална документалистика на БНТ в кадър. Всичко това ще стане утре, петък от 22 часа по канал 1. Бенета Едно, т.е. войната, която ни промени е по радицата, в която в новините следихме и репортажите на Александър Марков от Нападнатата страна. Много ми е приятно да кажа добър ден в студиото на Александър. Добър ден, радвам се, радвам се, че сме заедно тук. Сценарист, автор на филма, помни ми първият ви филм, Войната в Украина, началото. А, мисля, че тогава бяхте първият и, може би, единственият български журналист в Мариупол. В Мариупол, да февруари. В февруари, още преди 24 -ти. От 19 до 25-ти. На практика там ви завари началото на войната а, и то още когато Русия твърдеше, че няма да има никаква война. Помним, нали? Да, бяха много напрегнати ние, защото ние всъщност по идея на заместник директор на нашата дирекция, Дани... Данил Чипев, Вече бях започнахме там. да организираме да. едно пътуване, така да се кази, една командировка. Въпросът беше кога да се случи. Всички очакваха да има събитие около 16 феврари, ако си спомняте миналата година, но това не се случи така или ни, че ние на 19 влязохме. Минахме през Одеса, през Бердянск, което, за който много малко се говори. това е втория по-големина град до Мариупол, е много важно, там има средище на българщината и то е доста голямо, там има паметник на Левски, между другото. След това влязохме в Мариупол на 20-ти и от 20-ти, 21 и 2 Решихме да скачим северно на 100 км от Мариупол до един-две грачета. Едното се каза Маринка, другото, не съм сигурен да го произнасям, Кръснохоривка, които между другото бяха завзети от руските сили само преди няколко седмици. Там вече градове няма, което е изключителна трагедия. Тогава бяха едни грачета, разположени на самата, тогава се наричаше контакт на линия, линия на съприкосновение между сепаратистите и украинската армия. И хората живееха в едни панелни блокове, които нямаха до грама, изгорели, вдол в мазетата. Нямаха бомбоубежища. Още тогава на 19 и 20 събитията всички знаем признаването на така наречените републики и подписването на. Донжбаска и което се Луганска. В Москва, Кремъл. Очакванията бяха поне на терен, че ще се поуспокои ситуацията, така да се каже на 22 февруари вечерта, т.е. с нощи, една година по-рано, имаше един голям протест пред театъра на Мариупол. И много от хората, с които сега някои от тях участват във филма, а с други по-късно поддържахме връзка, бяха на този протест, но аз тогава не ги познавах. Ако си спомня, имаше една жена, възрастна, по-скоро с бяла косада тук, която стана световно известна вните дните преди инвайстът, защото премина военно обучение в Мариупол с един дървен автомат. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знам дали тази снимка, тя беше на Associated Press, тя стана много известна. Тази жена беше на този протест. Тогава около 300 души, които а, за независима Украина и Мариупол е Украина, те така го, така го заглавиха своя протест. На 23 и се качихме отново на седна от Мариупол и на 24-ти вече бяхме готови да си тръгнем. Кога когато в късната нощ, ранната сутрин, да. всъщност. Нощ, тук, да, седно ще кажа, че започна. В, 5... в 3.30 започна. Поне там в 3.30 <същност> започна всичко. Ние бяхме в един хотел в източната част на града, близо до Азов, стал а... <същност> на, на левия бряк, ако не се лъжа. И това ни събуди. Звука от... А... от а... То не е днес артилерийски изстрели, а всъщност тези системи Смерч, които са малко по-големи от системите град, които вече бяха започнали да нанасят удари по източната част и съответно вече, когато 40 минути по-късно отидохме пред театъра на града, започнаха ракетните изстрели по, по летището и това, което никой няма да забравя, че ги усещахме физически, защото разклашаха, че автомобила ни беше много станащо, защото летището все пак е на един километр от извън града. Ние за да го усещаме това нещо пред театъра, значи, представете си, какво е било. Александър, това ли беше усещането, първата мисъл, това е началото на войната, с главно... Ами аз просто не може да повярвам, защото е като все да стане за метресени. В първи момент нали не можеш да вяраш поне за метресението 2012, така mm -hmm. кладеш, кладеш и кладеш един и ти си казваш. не, не мога, сънувам. И като се събудихме, аз някакси не може да го възприемам. После съответно много бързо трябва да превключиш режима и разбираш какво е станало. Но... Няколко истории по-късно, изключително точно, деликатно, красиво заглавие, защото всъщност човек си мисли година по-късно, а тази година тя изглежда като повече от една. Да, на мен ми е малко странно всичко сега, което се случва покрай 24-ти, защото да отбележиш, поне според мен, да отбележиш една годишна, отбелязваш годишната от нещо пози... не знам, нещо позитивно, нещо, което все пак има. В нашата история, в която има и много мъченически елемент, отбелязваме годишнини ни от, yeah. от тъжни събития, включително а, обесването на Левски. А, тази една година, а, какво ви какво ви кара, Александър, да се връщате към тези истории? Споменахте хората на площада в Мариопол, да. хората, които вие продължавате да, да снимате и да следите. Шест са тези истории. Как, да, тези как решихте, шест... какви да са те? Чудахме се как да разкажем за тази една година по... Решихме да разкажем за тази една година през човешки истории. И аз веднага реших, че някои от тях ще бъдат хората, с които се запознах в Мариупол. Единия, типизирахме ги, заедно с редактора Цвети Руданова, последния начин. Любимата, която е Евгения, тя се казва Евгения, резервист от украинската армия, чийто съпруг загива в Бахмут, седмици след като виждано в си син. Доброволеца е наш колега-журналист Артион Попов от Мариупол, дълги години военен кореспондент на украинската телевизия там, който напуска града малко след нас и се превръща в доброволец. Бащата, това е Игор Казначев, коренен нежител на, на Мариупол, човек с който трябваше да се видим и да проведем интервю на 24 феврари сутринта, но по разбираеми причини не на го направихме. Той остана между 5 и 6 седмици блокиран в Мариупол, когато вече града беше обкръжен от запад през кримския провок от руските сили, с цялото си семейство, и който при, е, сега разказвайки ми как е оцелял. История достойна за заигрален за, за филм. Дъщерята е изключително успял бизнесмен, Анна Полищук се казва, която е завърши в Лондон. Тя е създателя на приложения за онлайн търговия за дрехи, което се разпространява в 6 държави, но чието семейство е от а, граче, намиращо се на границата на Русия и Украина. Те са рускоговорящи там. Тя сега помага на украинската армия и на украинското общество, събирайки средства предоставяйки ги за бойни дронове за украинската армия, но нейното семейство отказва да напусне града, в който те живеят, а братя е мигрира в Русия. И при тях семейната трагедия е, да... родителите не искат да отидат при нея, защото не искат да напуснат родния си град, тя не иска да се върне при тях, защото фактически това е конфискувана територия. Върне там, да. И ни, последните двама хора, които грубо казвам, типизирахме са война. Това е Никола Тюркиджис, когато се срещахме на 20 февруари в Бердянск. Той е боец от целите за териториално отбрана на Украина, който, който още на 24-ти си взе бронежилетката, каската, автомати от Бердянск, отиде в Киев, за да го брани. След това по целия източен фронт, с момента също е в Бахмут. А журналиста е един италянец, Клаудио Лакатели, който прекара близо 6 месеца в Украина от една година конфликт. И което аз, аз много срадам, че е жив, защото като ми показва какво, през какви ситуации минава, да, уникални са. Нека да чуем а, секунди от атмосферата на филма. Изгубих морето и морския пясък, които толкова обичах. Загубих спомените си, защото руснаците заличиха самия град от лицето на земята. Една година война в Украина. Добре. За разбитите човешки съдби. В кадър 24 февруари от 22. Разговаряме с автора на този документален филм, който ще можем да видим в пълнота утре вечерта по канал Едно, Александър Марков. Александър, а, коя от тези истории ви засегна лично в най-дълбока степен? Зачудих се дали историята на журналиста, защото там е пряка, аналогията с професията на репортер и военен репортер, какъвто се оказахте в случая, или някой от другите? Всеки от екипа, той голям екип, който работи по този филм, от идеята на Данил Чипев през а, работа с продуцентите си. Някакси усетих в процеса на работа, че... Ах, всеки се идентифицира да, някакси, с някой от героите. Да. Така ли? Някакси, всеки си избра по един любимец. Аз най-близко най почувствах Артион, това момче, което сега чухме. Не само защото е колега журналист, защото той, е, трябваше да направи една трансформация, която е непосилна за много хора в нормални условия. От журналист да стане доброволец. Аз го питах а, не е ли малко странно да за... изоставиш всичко, което си бил и да се захванеш с нещо друго, което не ти носи нито пари, нито полза, нито никакви бонуси, така да се каже, никакви положите неща. И той каза, че а, като повечето хора в Украина, в момента е включил те го наричат режима на мравката, всеки избира с какво може да бъде полезен на своето общество и влиза в тази роля в момента, без да знае кога това ще продължи. И каза: Аз в момента помагам много повече като доброволец, съм по-полезен на своето общество като доброволец, а не като журналист. Те практически тези хора продължават да работят. Това много хора го забравят, че тази економика там трябва да се движи. Работиш през седмицата и в свободните си дни получаваш хляб, външни батерии. И други неща, от които армията и обикновените хора в а, градовете и селата, които са новоосвободени, имат нужда, качат ги в един червен микробус с надпис Волонтьори и отиват буквално в новоосвободените местенца. Бяха в Бахмут, бяха в Херсон дни след като руснаците си стеглиха, а там все още е много опасно, защото тази война е артилерийска война. Това, което и Клауди ми сподели, ти си стоиш и на, от 15 км някой те стреля с снаряд и ти просто не знаеш дали това няма да оцели. Тези хора. Като Артем доброволците отиват, раздават хляба, има хора от по 3-4 месеца не хляб, пекат си питки, раздават външни батерии на войниците, които имат нужда от външни батерии, защото там всяка армия има нужда от добро снабдяване, просто това е много... имат нужда хората от това нещо. И са под постоянна опасност и видеята, които снима с... от тези доброволчески походи са просто пократителни. Нека да чуем още един много кратък отказ от филма. Паметаш, папа, Помниш ли как да ти идваше при теб? Взимаше те на ръце. Бях толкова щастлива да го видя. И той да може да види нашето бебе. Една година война в Украина. За разбитите човешки съдби. В кадър 24 февруари от 22. Как се запазва хладнокръвие от а, подобни разтърсващи истории? Това ми беше много трудно, като бяхме в Украина и през февруари, и през месец май. А през феврари, разбира се, никой не плачеше. През май вече всички плачеха. И преводачката ми там плачеше. Но някак си на успяш да се събереш. Сега, когато трябваше да намеря тази жена, която чухм преди малко, тя се казва Евгения Лошкарва, тя е любимата. Много се притеснявах и около 5-6 седмици обсъждах с нея детално. Искам да, да ви задам такива въпроси и да заснем тези, тези сцени с вас. Много може... внимателно, много предварително. Не просто Д... скачайки като споришут върху да. главите на не, не, хората, които първо се Първо не житви. етично, второ аз а, тези хора ни допуснаха изцяло в личното си пространство и на мен ми беше много неудобно да влизам там, но аз ми обясних, че целта е да разкажем на зрителите в България тези трагедии. Тя Тази жена, а със съпруга си Денис, светъл му памет, на 25 феврари отива да се запишет в мобилизационен офис в Киев. Него го приемат, но той е да изведе неговите роднини в западна Украина. Тя го прави и за всеки случай решава да си направи тест за бременност. И той се оказва положителен. Тя отказа да се запише в армети и отива в Польша. И започва една връзка онлайн между тях. Денис е прехвърля от Киев, край Харков, от Харков край Бахмут. И фактически те се виждат два пъти. Втория път той вижда сина си, но върдена си за пет дни. След което се връща в Бахмут и е, да, там загива. Тя разказваше за всичко това през Сълзи, показваше ни снимки, абсолютно всичко, което трябваше да видим. И да, благодарен сме на всички тези хора, че така се отвориха за нас. Тези истории, които а, ни остават без думи. За щастие обаче камерата е там и а, хора като Александър Марков, журналистите, благодарение на които това, което се случва в Украина стига до нас. Благодаря Ви, Александър, благодаря. за гостуването в